Музикално състояние на човешката душа – благодарност и доволство. Учителят желаяше да има общи обеди на изгрева, защото сближават учениците, се чувстват като едно семейство и така се развива едно ново съзнание. Често след храна изпявахме няколко песни и почваше разговор – който отначало се отнасяше до случайни въпроси, но после се издигаше и добиваше идеен характер. Ето какво каза учителя на един от общите обеди. Вие правите едно отлично пътешествие във вселената. Пътувате гратис на един параход. За какво ли има да се оплаквате? Гледате небе и земя и като минете от някъде, почват да ви поздравяват с ракети падащи звезди. А някой път ви поздравяват със звезда, която има опашка, комета. Слънцето е изгряло за вас. Също звездите изпъкват една след друга за вас. Цветята пръскат аромат за вас. Какво повече искате? Сегашното човечество трябва да изяви благодарност не за големите работи, а за тези малките че лъчите ви галят, че вятърът лъха прохлада и прочее. Защо не благодарим за това? В един момент съзнанието ви може да бъде будно и именно тогава благодарете. Защо човекът е пълен с хиляди мисли и желания, които не са негови? Без да ги отваряш и прочиташ, ти ги отпращай от себе си. Вас много са ви обичали, за да ви изпратят на разходка с земята. Ако речете да плащате, само билетът ви струва милиарди и то златни. Благодарете, че се разхождате по небето с цялата земя и с цялата слънчева система. Да се благодари? Това е най-хубавото. И с това няма да остане. За бъдеще ще има по-хубави работи. Всеки човек трябва да благодари за въздуха, за светлината, за водата, за хляба, за здравето. За това, че има подслон. За всичко да благодари. Благодарете, че Господ ви е дал условия да се развивате. Благодарете на Господа за малкото. То носи голямото. Този, който дава малкото, ще даде и голямото. Като издържите изпита, както иона в отробата на кита, тогава ще отидете на работа. Благодарете на Бога, че сте в едно велико училище дето трябва да се учи и че сте в един свят, дето имате всички възможности. Като се учим добре, на нас ще бъде добре. Една сестра каза, че отива в село. Не се тревожете, Радвайте се и се веселете като дете. Бог е промислил за вас. Няма за какво да не сме благодарни на Бога. Ние живеем в един свят на изобилие. Признавам, че имам да давам на природата. За да се отплатя на воловете, че нося обувки от тяхната кожа, ще спръпри някой вол, ще го потупам и ще му кажа да ми прости. Той ще отвърне. Няма нищо. Всички волове са едно. Като се чувстваш на воловете, ти вече се изплащаш. Като ядеш круши, ябълки, ти влез в положението им това е достъпно за разбиране. Съзнай жертвата на дърветата, чието плодове ядеш, Благодари и им съчувствай. За всяко зърно грозде, което ядеш, трябва да благодариш. Бъдете весели и гледайте нагоре, откъдето гледа Бог. Радвайте се на тревата, на боболечките, на реката. Радвайте се, когато плачете. Казано е. Пейте и възпявайте във всяко време Бога в сърцето си. Три пъти на ден благодарете на Бога за доброто, което е вложил във вашия ум, във вашето сърце и във вашата душа. Всеки ден ще бъде изпълнено сърцето ни с благодарност за това, което виждаме. Ние виждаме несметни богатства. Ние не оценяваме колко струва картината, която ни огражда. Ясно небе, сини висини, хубав извор, минаващ през тревите. Сега трябва да предадете една телеграма по радиото до Слънцето, че сте благодарни от днешния ден. Един добър ден, като този е незаменим. С пари не може да се купи. Съдържа голямо богатство. Във всеки момент иде нещо ново. И през цялата вечност ще имате да получавате и да учите. През целия ден правете това, което е в съгласие с Божественото. Че вечерта, като се върнете, да сте тихи, спокойни, радостни, и хармонични. Изпяхме няколко песни и учителя каза: "Да благодарим на Онзи, който е създал в нас органи на гласа." Казват, че недоволството стимулирало. Това е погрешно схващане. Само любовта стимулира хората. А недоволството показва, че не си поступил както трябва. Щом не поступваш според вярата, надеждата и любовта, ти си недоволен. Като дойдат радостите, благодари на Бога. И като дойдат страданията, пак благодари. Всичко, каквото Бог е допуснал в света, ще се превърне на добро. Скръпта донасе материал за радостта. Радостта е придобит материал, а скръпта е това, което е посято. Идната година скръпта ще ти донесе радост. Благодари, че си болен и пак се лекувай, като падне човек да благодари и като стане да благодари. При най-големите страдания да кажеш – за добро е. Голямо нещо е, когато си в противоречие да си благодарен на Бога. Тогава се опитва характерът ти, че ти не си сам. Хиляди и милиони души участват в мъчнотиите, в които се намираш. Онези, които искат да се занимават с новото учение, трябва първо да са доволни при неблагоприятните условия. Хиляди хора страдат около теб и не им обръщаш внимание. Господ е допуснал да страдаш, за да обръщаш внимание на страданията на другите. Не се обезсърчавай и не казвай. От мен нищо няма да стане. Като благодариш на бога за доброто, то расте. Като благодариш за страданието, то си отива. Като не благодариш за доброто, то си отива. Като не благодариш за страданието, то си остава и расте. Това са четири закона в природата. Когато ангелът ти даде едно благо и ти си недоволен, той ще го намали. А щом си доволен, той ще ти даде повече. Това, за което благодариш, то расте и дава плод. А това, за което не благодариш, то се топи и най-после нищо не остава. Благодарността е молитва. Когато човек благодари, той вече се моли. Когато дойде мисъл за Бога, човек да е винаги благодарен и доволен. Всякога се учете да имате благодарно сърце. Преизобилно се праща храна за всички живи същества на земята. Обаче разпределението на храната не е правилно. Ако благодариш за доброто, което Бог ти е дал, ти ще се качиш по-горе.